Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen att lyssna till veckans Toner och tankar. Vi börjar med den härlige sångaren, musikanten, sångskaparen Bengt Johansson. Smaka och se att Gud är god. I förra veckan gjorde min fru Gitta och jag en trevlig utflykt till Vetlanda där vi bodde i 16 år innan vi flyttade tillbaka till Norrköping. Jag var ju pastor i Pingkökan där under några år och sen under en rad år var jag missionär på deltid med Kazakstan som ansvarsområde och också pastor i två små alliansförsamlingar. Det var, jag var inbjuden att vara med bara som deltagare i en missionskväll i Pingskyrkan. Med svenskar, ryssar, kazakiskan Aijan som är gift med svenskan Emanuel. Och det var också ett inbjudet pastorspar från, Uz, från Kazakstan. De har sin huvudstad i Shymkent som ligger nära Uzbekistan. Och Pastor André åker varje månad också till Jarkent som ligger 90 mil bort ungefär vid Kina-gränsen bland Uigurna. Och det var väldigt trevligt att få träffa gamla bekanta och vänner från Vetlanda åren och rätt så många ryskspråkiga som hade fått nys om den här kvällen. Det serverades också ploff som är en slags risotto kan man säga. En usbekisk rätt. Och kaffe och kaka och härlig gemenskap, och musik och trevligt. Här sjunger evangelistkvartetten Tänk att jag tillhör Jesus. Han gav sitt liv att frälsa min själ. Nu har jag honom till. Tänk att jag tillhör dig. Shit. Sure. Vi från syndens redum och smärta. När jag kom ner i församlingsvåningen i, i källaregionerna där i Pingskyrkan i Vetlanda så kom det ett glädjekjut från ett par en rysk familj från Lamhult som jag har varit hos någon gång och som också var på besök i Norrköping och Skänninge här i början på året. De hade fått nys om den här missionskvällen blivit inbjudna av någon och hade kört en timme enkel väg från Lammhult för att vara med och de blev så oresonligt glada över att träffa mig och vi pratades vid en god stund i slutet av den här kvällen Det finns så mycket att glädjas över Här ska Göteborgs kammarkör sjunga Jag kan icke räkna dem alla Det är prov på Guds godhet Jag rönt You <Song> can ålder, jag fyller ju 70 snart, så är det som att det här att möta vänner, att prata med människor som man känner eller med nya bekanta, det betyder mer och mer. Och det var verkligen trevligt under vår lilla utflykt till Småland. På, vi övernattade, blev bjudna på hotellrum med frukost av en god vän. Och eh, sen på morgonen så efter frukost, en god frukost så körde vi mot Arneby som ju också ligger i Småland. Och det är också hör ju till vad vi skulle kunna kalla bibelbältet med väldigt mycket frikyrkor och mycket aktiva kristna. Där har vi goda vänner som vi känner från Strängnäs-tiden eller från Strängnäs, de kom som pastorspar efter att gittan och jag flyttade från Strängnäs på 80-talet. Och Att sitta där, dicka gott kaffe och äta lite grann och bara pratas vid en dryg timme fantastiskt trevligt. Och sen det där som kanske är lite ovant att höra för den som inte är aktiv i eh, kristen kyrka. Att det är ganska naturligt och självklart att i slutet av ett, eh, en stund samtal så vill man gärna innan man går hem var och en till sig så vill man gärna be tillsammans, tacka Gud och be för varann. Det där betyder mycket. Mer och mer. Och sen resan genom landskapet nu, höstfärgerna. Jag tyckte, även om jag inte kan vetenskapligt bevisa det, att det var lite mer höstfärger i Småland än vad det var förra veckan i Norrköpings Men det kanske var inbildning. Här kommer i alla fall en av våra nyare salmer som har blivit mycket, mycket omtyckt. Måne och sol heter den. jag tror det är Britt G. Halkvist som har skrivit texten. Och här är det Karola som sjunger den här glada fina salmen. Mm. Vi talar om Gud, stöder och dag efter dag. Herren vår Gud vill vi tacka, Herre vi tackar. Vi ska lyssna till ännu en sång med Carola. Men skaparen av den här sången är Börje Ring, en klurig och intressant sångskapare. Och den här sången heter Allting har sin tid och är en sån här funderande sång om livets växlingar, om perioderna i livet från barndomen och till ålderdomen. Och där är ju... Jag numera, och man kan väl summera att det finns mycket att vara tacksam över. Här kommer Karola med den här fina sången. Allting har sin tid. Allting har sin tid. Livet har sin dag. Allting har sin tid. Var sin dag Att vara liten så liten Att skriket ett tal Att stapplandet ha några steg Spela boll, göra ord Leka hus i en ek Svälja tuggummit Bara på trots Och Gå i skolan Fröken vet Jaga finner och börja förstå Var förälskad och tröttnad Bli vänner ändå Tänka ut vad man en gång ska bli vet allt, inte kunna någonting Det har sin Än inga barn ska vi ha på ett tag. Bli mogen för trogen med sitt eget liv. Det har sin tid att vemo tänka vad fort livet går. Tappa håret och uppfostra barn Att ha rätt, veta mer. Och bestämma sig för Ska jag våga mitt liv En gång till Var skapande människa Idealist Det har sin Att bli äldre och tänka i tiotal år Inte orka så mycket som förr Vara chef och sen plötsligt bli gammal en dag Vakta barnbarn barn och längtar till ljus. Alla kan samlas kring ett enda bord Det har sin tid Att en gång få dö och begråtas en stund Möta Gud, ställa frågor som gråt Att få vila sin själ där förlåtelsen finns Bära vita band om sitt hår har sin tid. Jag har en, en av mina mest originella sånger, jag har ju skrivit mycket sånger och några av dem är liksom avsedda för att använda till ukulele och stå i ett gathörn och sjunga för förbipasserande. Och det här är en av de sångerna som jag i den här sommaren har sjungit i Norrköping centrum lite grann och i Vilbergens centrum och på andra ställen också. Det är, det, det är nu. Vänta gärna lite någon annan gång, men inte nu. Det är nu han står där och vill frälsa. Men vad svarar du? Det är bara tre toner. Det är två, det är två toner. Det är tre ackord Men det är en hisklig massa ord. Jag får väl spela min sång för dig. Det är nu. Inte någon annan gång, men inte nu Det är nu han står här hos dig och vill frälsa, men vad svarar du? Skaffa dig ett liv, ja och ta emot det som man just nu räcker dig Förlåtelse och frid och himmel inte tänker du väl tacka nej Vad ser han hos dig och mig? Jag är inte mig emot, jag tänker inte tacka nej. Det är nu, det är nu, det är nu. Nu? Det är nu han står här hos dig och vill frälsa, men vad svarar du? Skaffa det ett liv, jag tar emot det som han just nu räcker dig Förlåtelse och frid och himmel inte tänker du väl tacka, nej Jesus, vad ser han hos dig och mig? En sång som jag spelar ganska ofta i mina radioprogram med lite olika artister det är Låt mig vandra nära dig eller Just a Closer Walk With Thee. En version som jag älskar jättemycket är med Christina Gurnado. Men för några år sedan spelade Charlie Norman och en grupp musiker in en trevlig CD. En salig röra och bland annat så spelar Charlie Norman, den härlige jazzmusiken, den här sången, den här melodin. Här får vi höra den med Charlie Norman. Musik kan göra en glad och den här musiken, pianomusiken med Charlie Norman, den gör mig glad i alla fall. Jag spelar ju lite piano själv och eh, har drömt om i hela mitt liv att kunna spela som de där härliga, sanna pianisterna. Men då måste man kanske ha mer talang och man kanske måste öva väldigt mycket också. Och det har inte legat för mig faktiskt. Men jag spelar lite grann till husbehov och det räcker väl för mig. Här kommer en sång till om glädje. Dan Olsson, duktig sångare, musiker och sångskapare och gruppen Votum sjunger Djup glädje. Jag känner djup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 Kommer från djupet av min själ Från djupet av min Jag in i din Att du är tro på tid i din vår följetong läser ju Sibilla Pettersson vetlanda Ge jag är Herrens revolutionär för oss. Och nu är det 18 avsnittet eh, i mina program. Boken skrevs av, av Iva Lundgren 1975. Och eh, jag spelade in Sibylla i lite längre avsnitt än vi kör här. Eh, jag tror det var 2011 jag spelade in det. Och lite resumé först innan vi lyssnar på veckans avsnitt. Förra avsnittet avslutades med berättelsen om hur Georgs mor döps genom nedsänkning på baptistiskt vis utomhus utanför Karlfors där i Värnamo trakten. Hon hade ju varit en stor motståndare till det baptistiska dopet tidigare men tänkt om. Och veckans avsnitt inleds med sången Har du mod att följa Jesus? Den sången. Så har sjungits många gånger i samband med dopförrättningar. Och jag tror det är Göran Stenlund som sjunger. Och sen kommer ju läsningen. Amen. Sommar och höst. Den lilla gruppen i Karlsfoss drog fler och fler till sig. Geoy hade fullt få med att hinna ordna och leda den växande verksamheten vid sidan av sitt slitsamma arbete på Sovverket. Dessutom åkte han tillsammans med gruppen till moderförsamlingens möten i Svenarum så ofta de kunde. där till kände Geoy en växande kallelse att förkunna evangeliet i Bernamo, som i alla fall var hela bygdens centrum och den ort där de flesta människorna fanns. Svenagomsförsamlingen blev snart på det klara med att det var ett äkta andensverk som hade börjat i det där våldsamma Karlsforsborna. Deras tveksamhet försvann. Och det upplevde händelserna i Karlsfors som en injektion och inspiration i arbetet. Den 4 augusti 1921 rapporterade Svenarumsförsamlingen i Evangelie Herold: Motståndet emot den fulla sanningen har varit hårt ansatt. Men sanningen segrar, Guds gud. Skilob. Motståndare ska med tiden överbevisas om vi står trogna i Jesu tro. Flera har blivit lösta från syndens fångenskap till Guds barns härliga frihet. Vi prisar nu Jesus för full frälsning. Några dogförrättningar har vi haft som starkt vittnesbörd för många. Notisen slutade med följande uppmaning. Syskon, bedjen för oss här i Svenarum att Gud må komma ännu kraftigare till människors frälsning och att Jesus får döpa i helig ande, fridshälsningar till kamrater och vänner. Svenarumsförsamlingens önskan om att Gud måtte komma ännu kraftigare blev snart bönhörd, med resultat som församlingen knappt tänkt sig. När Karlsforsgruppen besökte Svenarum blev mötena livligare än vanligt, Geoys agitatorstalange var nu på väg att blomma ut för fullt. När inspirationen flödade och andens kraft grep honom förvandlade sågverksarbetaren till en jungeld. Hans vittnesbörd eller predikningar var stöttsköar av andlig kraft och medan han talade sprang han fram och tillbaka på plattformen livligt gestikulerande. Så gick han på så länge inspirationen varade, och när den trött sa han Amen och gick och satt sig. Och då brukade den blide Simon ta vid med sitt treradiga dragspel och gjuta balsam på hjärtesåren med sin innerliga sång om Jesu kärlek. De började fungera som parhästar och kompletterade varandra fint med sina olika gåvor. Det måste ha varit på ett sådant möte i Svenarum som en anonym korrespondent till den stora tidningen i huvudstaden, Dagens Nyheter, dök upp någon gång på eftersommaren detta år. Den 27 september 1921 förkunnade nämligen detta kulturorgan på sin första sida nyheten om den religiösa farsortens härjningar i Smålandsbygderna. Rubriken löd. Pinströrelsen andlig digedöd på landsbygden, tungomålstalande och religiös synlighet, hotande epidemi, ekstatiska uppträdanden i småländska missionshus. Så följde en lång uppskärad artikel om det förfärliga händelser som utspelades i Småland. Om nya yttringar av den svärmiska väckerörelsen, som i huvudstaden särskilt sats i samband med Levi Petros och hans anhängares verksamhet har en meddelare lämnat dagens nyheter en av allt att döma verklighetstrogen relation. Korrespondenten har hämtat sina intryck från en Smolensk socken, Svenarom, där pingsväckelsen synes ha vunnit fast mark. Även om man inte kan dela författarens farhågor för att denna religionsinriktning ska utveckla sig till en andlig digdöd för vårt land så är hans skildring av ett obestridligt intresse som tidsdokument. Om man bör ur kulturens och den psykiska hygienens synpunkt villigt instämma i den här nedan uttalade önskan att rörelsen ej måtte få sprida sig alldeles obehindrat. Utan tvivel, skriver denne meddelaren, bör religion och andagsövningar i regel vara den risande sensak. Men tyvärr gives det till och med i vår upplysta tid fall då det hela urartar till något anligen osunt och sjukt. Då det är det ens rätt och plikt att reagera. Ett slående exempel på en sekt där så skett. Och där det religiösa livet antaget de märkligaste former är den så kallade pingströrelsen, så den har utvecklat sig i Småland. Jag har i sommar varit i tillfälle att studera den religiösa riktningen i fråga i Svenarumsocken, belägen omkring fyra mil söder om Näsjö, och där vid bland annat närvarigt vid ett par av dess möten. Vid dessa får man ovillkorligen den föreställningen att man framför sig har en samling psykiskt sjuka individer. En predikant kommer upp, läser ett bibelspråk och börjar utan en paus ge ett föredrag i vilket Jesu dyra blod och sår samt halleluja-rop förekomma i var och varannan mening. Predikan avslutas ej med bön utan med att det närvarande sjunger en kort songvers. Sedan ger skribenten en beskrivning av tungotalet som förekommer i mötena och fortsätter. Vid förrättandet av bönen når den religiösa epidemin sina mest frånstötande former. Man lägger sig ner på golvet och kryper om varandra under ideliga Jesusrop. Predikan, sång, vittnesbörd och bön kretsar allt kring ett och samma ämne. Jesus kommer snart till sin väntande brud. Man kan inte undgå en känsla av att pingströrelsen bygger på omedvetna erotiska moment inför allt detta tal om brud och brudgum. Det ligger ett drag av sinnlighet över allt detta. Sångerna vid vilka sjungande ett treradigt dragspel medverka ger en god inblick i det frånstötande frossandet i ämnena Jesu blod och så och bruden och brudgummen. Det är tydligt, fortsätter den anonyma skribenten, att pingströrelsen, ofta vid sina möten, icke blott långt överskrider det anständiga gräns utan närmar sig den Patologiska upplösningen Vid en efterforskning Har det visat sig Att det mestadels är personer Med svag psykisk konstitution Som först faller offer För Pingsrörelsen Pingsrörelsen har i Svenarum Vunnit en rätt stor utbredning Och syns vinna terräng För varje dag Den är redan så stark där Att den kunnat uppföra eget missionshus Och hålla egen predikant dess anhängare igenkännas bland annat på att de hälsa en mötande med det uppstyltat fribroder. I sitt dagliga liv använder de fasta och det har hänt att deras små barn gråtande kommit ner till grannarna och klagat över att de varit så hungriga. Efter ytterligare utlängningar kommer författaren fram till slutklämmen. Jämförda med orgerna i Svenarum är O Levi Petrus föreställningar i Stockholm präglade av allvar och andakt. Då man varit med om ett väckelsemöte på den förra platsen får man ovillkorligen en känsla av att något måste göras för att motverka denna andligen fattiga och sjuka rörelsesutbredning. Den hotar annars bli en andlig digedöd för vårt folk. Denna artikel gav naturligtvis eko över hela landet och citerades i valda delar i andra tidningar, inte minst i Småland. Smålands Allehanda exempelvis lät inte gräset gro under skorna utan hade redan följande dag en artikel på första sidan under rubriken Pingströrelseepidemi i Svenarum med underrubriken Ett talande vittnesbörd om den andliga sjukdomen som grasserar i denna socken. Tidningen har helt enkelt tagit Dagens nyhetsartikel ord för ord och satt en egen rubrik på den utan att försöka kontrollera uppgifternas riktighet eller på något sätt göra en egen uppföljning av påståendena i den trots att det händelse den skildrar utspelats inom tidningens eget spridningsområde. Smålands Allahanda och många andra tidningar med den tillämpade bara den gamla beprövade journalistregeln Kontrollera aldrig en bra historia, för då kan den spricka Dessa tidningsskriverier följdes av ytterligare artiklar Bland annat en rad rapporter från olika delar av landet om hur människor blivit sinnessjuka på grund av pingstväckelsens verksamhet Ryktena fick stor spridning ända tills den grundlige kyrkoheden G.E. Söderholm satte sig ned och studerade alla de påstådda fallen. Han redovisade sedan resultatet i Evangelie Herold och som man kunde vänta fanns det ingen faktisk substans i beskyllningarna. Men artiklarna fick till följd dels att motståndet skärptes mot Pinstväckelsen, dels att dess verksamhet blev välkänd och drog till sig många nyfikna och intresserade människor. Orgerna i Svenarum fortsatte alltså med växande styrka. Det betydde i klartext att allt fler människor befriades från slaveri under nedbrytande vanor och synd och fördes in i ett nytt liv präglat av djup gemenskap med andra människor och med en tjänande inställning till sin omvärld. Den skräckbild dagens nyheter målade upp hade inte mycket med verkligheten att göra. Och tidningens förhoppningar om ett snabbt slut på farsorten kom också grundligt på skam. Några årtionden senare var pingstväckelsen landets största frikyrka. Men att det skulle gå så kunde varken Georg eller Simon eller någon annan av de nytända lärjungarna i Karlsfors veta. De var inställda på att förbli föraktade och sedda över axeln av samhällets förståsipåare. Men det bekymrade de inte ett dugg. Herren var med dem. Andens kraft var verksam ibland dem. Och det drog fram i Kristi eget tog. Mer behövde de inte veta. Mången håller oss för och dårar Som varslig tro på hela Bibelen All bespottelse från världen mig ej sårar Om endast jag förvara Jesu vän Hans vänskap är så underbar för mig Hans sällskap sprider ljus på min stig Mina prövningar, det blir så små När han för hjärtat uppenbarar sig Går den vägen genom djupa, trånga dalar Det är då ingen nöd han leder mig och så tröstande och miltan till mig talar När han för hjärtat uppenbarar sig Hans vänskap är så underbar för mig Hans sällskap sprider ljus på min stig mina prövningar, det blir så småringar När han för hjärtat uppenbarar sig Vad betyder det om världen mig förraktar? Den är ju blind för Jesus sköna drag men då jag tron hans härlighet betraktar Till med hans bild förvandlas jag Hans vänskap är så underbar för mig Hans älskap sprider ljus på min stig Mina prövningar det blir så småringar men han för hjärtat uppenbarar sig. Den här veckans avsnitt avslutades med sången Mången håller oss för svärmare och dårar. Hans vänskap är så underbar för mig. Och jag tror det var en Ekberg som sjöng för oss. I veckans andakt vill jag stanna något vid de här för mig positiva orden. Förtröstan, tacksamhet, hopp. Och jag läser välkända ord från Paulus brev till Filipperna, det fjärde kapitlet. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädj er.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 I Kristus Jesus. Och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig. Det ska ni göra. Då skall fridens Gud vara med er. Förtröstan på Gud, tacksamhet och hopp. Här skriver Paulus, Herren är nära. Det betyder ju två saker. Dels att han är nära oss i vårt liv, i vår vardag, i våra glädjeämnen och bekymmer. Men dessutom betyder det också att Hans ankomst är nära. Jesus Kristus kommer snart tillbaka. Det ger perspektiv på tillvaron. Hjälper oss att leva på rätt sätt. Jag sa i min predikan i Skänninge i söndags att eh, vi ska glädja oss över nuet men vi får inte tappa bort evigheten. Evigheten är som vätten eller oceanen eller en jättelik elv jämfört med en vattendroppe på ett blad eller kanske en liten, liten trädgårdsdamm. Man får glädja sig över det lilla men får inte tappa bort det stora. Vi ber. Tack för den här dagen och veckan du har gett oss, Herre. Hjälp oss att leva i förtröstan, i tacksamhet och i hopp. Amen. Kristina Gonardo sjunger sista sången i programmet Ge inte upp. Vi hörs igen om du vill. Ha det så bra. Bäckar blir till luar, oar till en ström, många i till en el. Nu i den inne, längtan är Vi nu. Vi